Розділ двадцять восьмий. Один. Клото. «Ось ти отримав знак, Ральфе. Тепер ти задоволений?» Ральф глянув на свою руку. Агонія, що щойно поглинула його немов кит Йону, здавалася сном, міражем. Він подумав, що саме ця властивість дозволяє жінці мати багато дітей. Забувати про нестерпний біль і складність пологів, як тільки дитина з'являється на світ. Шрам білою струною тягнувся вздовж руки. «Так, ти був хоробрий і дуже спритний. Спасибі». Клото посміхнувся, але промовчав. Лахесіс. «Ральфе, ти готовий? Тепер час справді обмаль». «Так, я...» «Ральфе, Ральфе!» Це Луїза махала йому рукою, стоячи на вершині пагорба. Йому здалося, що її аура змінила свій звичний сіро-голубий колір, ставши темнішою. Але потім ця думка, безсумнівно спричинена шоком і слабкістю, зникла. Він повільно поплентався до вершини пагорба. Очі Луїзи були затуманені, немов вона щойно почула щось дивне, що змінює весь світ. «Луїза, що сталося?» «Через руку? Не хвилюйся, поглянь, як новенька!» Він простягнув руку, щоб Луїза змогла переконатися, але вона навіть не глянула. Жінка дивилася на нього, і Ральф зрозумів, наскільки серйозний її шок. «Ральфе, з'явилася зелена людина!» «Зелена людина?» Ральф заклопотано взяв її за руки. «Зелена? Ти впевнена?» «Може, Атропос або...» Він не закінчив думку. Необхідність відпала. Луїза повільно покачала головою. «Ні, зелена людина. Якщо в цій справі і є протиборці, то я не знаю, на чиєму боці це... ця особа. Він здається хорошим, але я можу й помилятися». Мені не вдалося його розгледіти. занадто яскрава аура. Він попросив передати тобі ось це. Вона простягнула руку і поклала на долоню Ральфа два маленьких блискучих предмети. Свої сережки. На одній сережці Ральф помітив темну цятку, кров Атропоса. Він стиснув долоню, але одразу помощився від болю. Ти забула про замочки, Луїзо. Вона заговорила механічним голосом людини, що впала в гіпнотичний сон. «Ні, не забула. Я їх викинула. Мені наказала зелена людина. Будь обережний. Він здається теплим. Але я не знаю, напевне. Містер Чес завжди казав, що є найбільш легковірна жінка в світі». Готово повірити в краще в кожному, у всьому. Вона простягнула руку і взяла Ральфа за зап'ястя, не відводячи погляду від його обличчя. «Я просто не знаю». Думка, вимовлена вголос, здавалося, розбудила її, і Луїза закліпала. «Цілком можливо, що вона справді спала», – припустив Ральф, «і так звана зелена людина лише приснилася їй». Однак розумніше було все-таки взяти сережки. Можливо, це й не має ніякого сенсу, але сережки, що лежать у його кишені, не завдадуть шкоди, якщо лише він не вколиться. Лахесіс. Ральфа, що сталося? Вони з Клото не чули бесіди Ральфа з Луїзою. Ральф похитав головою, ховаючи від них сережки в долоні. Клото, піднявши із землі светр МакГоверна, струсив кілька барвистих листків, що пристали до вовни. Тепер він простягав светр Ральфові, який непомітно опускав Луїзини сережки пусети без замочків у кишеню штанів. Настав час діяти. Смужка тепла посеред правої руки уздовж шраму повідомила, із чого йому починати. «Луїза, так, любий». «Мені необхідно підживитися з твоєї аури, але доведеться взяти дуже багато. Ти розумієш?» «Так». «Ти не заперечуєш?» «Ні, звичайно». «Тримайся, скоро все скінчиться». Ральф обійняв Луїзу за плечі, щепивши руки замком у неї на потилиці. Луїза повторила його жест. Вони повільно наблизилися одне до одного, поки не стикнулися лбами, а їхні губи не завмерли за кілька дюймів до дотику. Ральф уловив слабкий аромат її парфумів. «Ти готова, Люба?» Відповідь була дивною, але водночас заспокійливою. «Так, Ральф, побач мене. Увійди в світло. Увійди в світло». «І візьми його!» Ральф, склавши губи трубочкою, почав вдихати. Стрічка димчастого сяєва потекла з губи носа Луїзи, проникаючи в нього. Моментально його аура стала яскравішою. Вона підсилювалася, поки не перетворилася на сліпучу корону довкола його тіла. Але Ральф не переставав вдихати. Хоча навряд чи це можна було назвати подихом у буквальному значенні слова. Він відчував, як шрам на руці стає все гарячішим, перетворюючись на розжарену нитку, вживлену в живу плоть. Ральф не зміг би зупинитися, навіть як би хотів цього. Та він і не зупинявся. Луїза похитнулася. Ральф побачив, як розфокусувалися її зіниці, і відчув, як ослабли її руки на його шиї. Відтак очі Луїзи великі, яскраві, довірливі, знову поглянули на нього – а руки щільніше обхопили шию. Нарешті, коли цей гігантський вдих почав вичерпуватися, Ральф зрозумів, що аура Луїзи стала майже невидимою. Щоки жінки стали молочно-білі, а у волосі знову заблищала сивина. Він мусить зупинитися, інакше вб'є її. Ральфу вдалося відірвати праву руку від лівої, розірвавши в такий спосіб якийсь ланцюг. Тепер він зміг відступити від жінки на крок. Луїза похитнулася і неодмінно впала, але Клото й Лахесі, схожі на ліліпутів із мандрів Гулівера, підхопили її під руки і бережно посадили на лавку. Ральф опустився перед Луїзою на одне коліно. Його охопило відчуття страху і провини, але водночас переповнювала така сила, що здавалося, що від єдиного незграбного поштовху він може вибухнути, як пляшка з нітрогліцерином. Одним рухом він міг тепер змести з лиця землі будинок, можливо, навіть цілий квартал. І все ж він завдав луї зі шкоди, можливо, навіть непоправної. «Луїзо, Луїзо, ти чуєш мене? Вибач!» Вона глянула на нього, на мить перетворившись із сорокалітньої жінки на 60-річну бабцю. А потім на сімдесятирічному в ракета, що прилетіла через задану ціль. Вона спробувала посміхнутися. «Луїзо, вибач, я не знав, а коли зрозумів, то вже не міг зупинитися!» «Лахесіс!» «Якщо в тебе є ще шанси, Ральфе, тобі треба йти. Негайно. Він уже близько». Луїза ствердно закивала. «Іди, Ральфе, це просто слабкість. Зі мною все буде гаразд. Я посиджу тут, поки не наберуся сил». Луїза нахилилась ліворуч. Ральф простежив за її поглядом. Він побачив жебрака, якого вони нещадно відлякали. Той продовжував огляд сміттєвих бачків у пошуках пляшок. І хоча його аура не була настільки здоровою, як у його попередника, все-таки для Луїзи це було б порятунком. Клото. Ми простежимо, щоб він прийшов тут, Ральфе. У нас майже немає влади над фізичними аспектами світу шортаймерів, однак над це ми спроможні. Ви впевнені? Так. Добре. Ральф михцем глянув на двох маленьких чоловічків, відзначив тривогу, навіть переляк у їхніх очах, і кивнув. Потім, нагнувшись, поцілував прохолодну зморшкувату щоку Луїзи. Вона посміхнулася втомленою посмішкою старенької бабусі. «І це зробив з нею я», – подумав Ральф. «Я». «Тоді зробив все, щоб ця жертва не була марною». Зауважила Керолайн. Ральф востаннє окинув окомусь у трійцю. Клото і Лахесі здбайливо схилилися над Луїзою і рушив до підніжжя пагорба. Дійшовши до туалетних кабінок, Ральф завмер між ними. Потім притулився до кабінки з позначкою «Жіночий». Ані звуку. Однак, приклавши вухо до пластикової стінки чоловічого туалету, він почув тихий спів. Та вірив у те, що всі мої мрії, зухвалі й божевільні пориви мети досягнуть. Досягнуть мети. Лише ти, моя мила, лише ти. Господи, та він геть з божеволів. Хіба це новина, любий? Навряд. Ральф підійшов до дверей і відчинив їх. Тепер він чув слабке, віддалене годіння літака, однак бачив те, що бачив десятки разів. Надтріснуте сидіння, рулон туалетного паперу і пісуар, схожий на гігантську сльозу. На стінах розмаїття графіті. Найбільший і найбагатослівніший напис був зроблений величезними червоними літерами над пісуаром. «У Тоні Бойтона жопа розтоптана. Липкий запах хвойного освіжувача повітря перекривав запахи сечі, фекалії, блюватиння, немов грим, накладений на обличчя небіжчика. Голос здавалося лунавий з глибину Нітаза, або просочувався крізь стіни. «І лину вночі я до тебе, кохана, і думка моя лише про тебе, про тебе!» «Де ж він?» – міркував Ральф. «І як мені дістатися до нього?» Раптово Ральф відчув жар біля стегна, не хтось поклав тліючу вуглинку в кишеню для годинника. Ральф насупився, але потім згадав, що там лежить, сунув палець у кишеньку і дістав золотий перстень. Він поклав його на долоню між лінією життя і лінією любові, не здивувавшись, що перстень похолонув, коли він стиснув його. ЕДЕ, еде 5887 один перстень, щоб правити всім сущим. Один перстень, щоб пов'язати всіх нас. Пробурмотів Ральф, надягаючи обручку на безіменний палець лівої руки. Він виявився якраз у пору, розмістившись над перснем, який 45 років тому надягла йому Керолайн. Потім Ральф, підвівши голову, побачив, що задня стінка туалету зникла. Два. В обрамленні решти стінок він бачив небо в останніх призахідних променях і фрагмент ландшафту, що танув в сіроблакитному серпанку сутінків. Тепер Ральф дивився з висоти трьох тисяч метрів. Під ним розкинулися поблизкуючи озера і ставки, смужки лісів миготіли і зникали з очей. Далеко попереду, вгорі стосовно туалетної кабіни, Ральф побачив мерехтливе гніздо світла. Можливо, це був Деррі. Тепер до нього вже 10 хвилин польоту. У нижньому лівому куті поля зору Ральфа світилася панель управління. До альтиметра – прилад для визначення висоти польоту – була прикріплена невелика фотографія, від якої в Ральфа перехопило подих. З фотографії посміхалася неймовірно щаслива і неймовірно красива Елен. На її руках спало її величність маля, віком неповні чотири місяці. «Останнє, що він хоче бачити в цьому світі, дружина і дочка», – подумав Ральф. «Його перетворили на чудовисько. Але, здається, навіть чудовиська пам'ятають, що таке любов». Щось загуділо на панелі управління. Рука, що з'явилася в полі зору, клацнула вимикачем. Перш ніж вона зникла, Ральф устиг помітити слабку, ледь помітно вм'ятину на підмізинному пальці в тому місці, яке останні шість років охоплювала обручка. Помітив він і дещо інше. Аура, що оточувала цю руку, була тих же грозових кольорів, що і аура дитини в лікарняному ліфті. Вируюча мембрана, настільки щожорідна, як і атмосфера газового гіганта. Ральф, ще раз оглянувшись назад, підняв руку у привітальному жесті. Клото й Лахесіс відповіли йому тим же. Луїза послала Ральфові повітряний поцілунок. Ральф показав, що впіймав його, тоді повернувся і увійшов в туалетну кабіну. Три Ральф секунду повагався, не знаючи, що робити з кришкою унітаза. Потім згадав лікарняну каталку, яка повинна була б знести йому череп, однак не знесла. Підняв кришку і ступнув в унітаз. Він стиснув зуби, приготувавшись до удару в гомілку. Одна справа знати, інша – 70-річний досвід, зіткнені з різними предметами. Але пройшов крізь унітаз так, немов той був із диму. Або це він був із диму. Моторошне відчуття невагомості й запаморочення. Ральфові здавалося, що його зараз знудить. Слідом за цим – почуття виснаження. Немов з нього висмоктували силу, запозичену в Луїзи. Швидше за все, так воно й було. Врешті-решт, це якась форма телепортації, такої популярної серед письменників фантастів. А ця штука вимагає витрати величезної кількості енергії. Запаморочення минуло, проте його змінило ще більш неприємне відчуття, що він розколотий навпіл. Тепер Ральф бачив повну картину світу, що розпростерлася під ним. «Господи, що ж це сталося зі мною? Що не так?» Органи чуттів Ральфа раптом відповіли, що нічого особливого не сталося, просто він сягнув неможливого. Кабіна літака була 60 дюймів за вишки, а це означало, що будь-якому пілотові, вищому від Клото і Лахесіса, доведеться згинатися, пробираючись до крісла. Ральф не просто опинився в літаку під час польоту. Він потрапив в нього, випроставшись на весь зріст, і зараз так і стояв поза двома кріслами в кабіні пілота. Причина ж його розширеного кругозору була жахаюче проста. Голова Ральфа піднімалася над корпусом літака. Це нагадало Ральфові його старого пса Рекса, який так само висовував голову з відчиненого вікна, нашорошував вуха і дослухався до сонного міста. Ральф заплющив очі. А раптом я впаду. Якщо я зможу просунути голову крізь корпус літака, то що завадить мені прослизнути через низ і при цьому не гепнутися з такої висоти на землю? Чи, можливо, крізь Землю, а потім і крізь саму планету? Але нічого не сталося. Таке неможливо, принаймні на цьому рівні. І йому залишалося лише пам'ятати, з якою легкістю вони з Луїзою піднімалися крізь лікарняні поверхи і як стояли на даху. Якщо він не забуде про це, з ним нічого поганого не станеться. Ральф спробував сконцентруватися на цій думці і, взявши себе в руки, розплющив очі. Якраз перед ним виступало вітрове скло літака, а за склом видавався вперед ніс увінчаний ртутним маском пропелера. Гніздо літака, яке Ральф бачив раніше у дверцях туалетної кабіни, тепер було набагато ближче. Ральф присів, і його голова безперешкодно прослизнула крізь верх кабіни літака. Присмак металу в роті, наїжачені волоски в носі, немов від електричного розряду, і ось уже Ральф стояв на колінах між кріслами першого і другого пілотів. Ральф не замислювався над тим, яке почуття викличе зустрічі із Зедом за таких дивних, навіть екстравагантних обставин, одначе приступ каяття, не просто жалю, а саме каяття, що охопило його, дивував. Як і того далекого літнього дня 1992 року, коли Ед зіткнувся з ним. Він був у старенькій футболці, замість застебнутої на всі гудзики строгої сорочки. Ед дуже схуд. На перший погляд фунтів на сорок, що втім справляло ефект не виснаження, але героїзму в романтичному стилі. Шкіра Еда була бліда, мов папір. Зелені очі за круглими скельцями окулярів а-ля Елтон Джон блищали... «Як смарагди при місячному світлі», – подумав Ральф. Губи здавалися яскраво червоними, немовно фарбованими. Білий шарф із японськими іерогліфами був зав'язаний навколо голови. Вільні кінці його спадали на спину. Оточене, грозовими завихреннями аури розумне, жваве обличчя Еда палало лютою рішучістю. Він був прекрасний. Прекрасний! І сильне почуття дежавю охопило Ральфа. Він розумів, що зараз перед його внутрішнім зором миготять події того дня, коли він став між Едом і здоровеним садівником. Ральф знову ясно бачив той день. Дивитися на Еда, розгубленого всередині тайфунної аури, з якої не злітала вгору мотузочка, було все одно, що бачити розбиту вщент безцінну китайську вазу часів династії Мін. «По-моєму, він не бачить мене на цьому рівні. Не може бачити». І немову відповідь на цю думку Ед обернувся і подивився просто на Ральфа. У його широко відкритих очах застиг насторожений вираз безумця. У куточках красиво окресленого рота блищала слина. Ральф відхитнувся, подумавши, що він усе ж помітний, але Ед не відреагував на різкий рух Ральфа. Він підозріло оглянув чотири порожніх пасажирські сидіння, немов почув звук звідтіля. Одночасно простягнув руку до картонної коробки, пристебнутої ременем безпеки до крісла другого пілота. Рука погладила коробку, потім потягнулася до голови і поправила шарф. Упоравшись із цим, Ед знову заспівав. Від слів цієї пісні по спині Ральфа струмком побіг холодок. «Прийнявши одну пігулку, станеш більший, прийнявши одну пігулку, станеш менший, і з того, що дала тобі мати, нічого не будеш мати». «Правильно», – подумав Ральф. «Відповідь отримаєш від Аліси, коли вона стане на три метри вищою». Серце тріпотіло в нього в грудях. Навіть піднімаючись на три метри над кабіною пілота, він не був так наляканий, як у момент несподіваного повороту Еда. Ральф був упевнений, що Ед не бачить його. Однак той, хто стверджував, що в божевільних почуття більш загострені, аніж у нормальних людей, знав, що каже. І саме тому ед усвідомлював, що щось змінилося. Запищало радіо, змусивши обох чоловіків здригнутися. «Повідомлення для Чирокі». Ви входите в повітряний простір Деррі на висоті, яка вимагає реєстрації літака. Повторюю, ви входите в контрольований повітряний простір над територією міста. Підніміться на висоту 16 тисяч широкі і перейдіть на 170-170. А поки що, будь ласка, ідентифікуйте себе, назвіть. Ед почав люто бити кулаком по панелі. Скло тріснуло, бризнули фонтанчики крові. Вона забризкала приладову дошку, фотографію Елен з Наталі на руках і сіру футболку Еда. Він продовжував бити по радіо, поки голос не перетворився на гуркіт статичних розрядів, а потім взагалі замовк. Чудово. Тужливим голосом людини, що звикла розмовляти сама із собою, мовив Ед. Набагато краще. Ненавиджу всі ці питання. Вони лише... Побачивши свою закривавлену руку, Ед замовк. Він підняв її, уважно оглянув, потім знову стиснув у кулак. Величезний осколок скла упився вплоть над першою фалангою середнього пальця. Ед витяг його зубами, виплюнув, тоді... Ральфа від цього жесту кров застигла в жилах. Провів кривавим кулаком спершу по одній, потім по другій щоці, залишаючи червоні мітки. Він потягнувся до прикріпленої на стіні еластичної кишені, дістав дзеркальце і помилувався зразком бойового живопису. Мабуть, отримав задоволення, бо посміхнувся і кивнув, перш ніж покласти дзеркальце назад. «Пам'ятай, що сказав цей Соня!» Низьким, тужливим голосом порадив собі Ед, а потім надавив на штурвал. Ніс Чирокі спрямувався до землі, стрілка альтиметра повільно відступала назад. Тепер просто під ними розкинувся Деррі. Місто скидалося на жменю опалів, розкиданих по темно-блакитному оксамиту. З отвору в коробці, що розмістилася на кріслі другого пілота, виходили два тонких дротики, приєднані до дверного дзвінка, прикрученого до підлокотника ядового крісла. Ральф вважав, що як тільки в полі зору з'явиться громадський центр Деррі, Ед покладе палець на білу кнопку, почавши у такий спосіб свій акт камікадзе. А перед самим тараном будинку натисне на кнопку. Бабах і прощай життя. Розірви дроти, Ральфе, від'єднай їх. Чудова ідея, але був один недолік. На цьому рівні Ральф не міг порвати навіть павутину. А це означало, що йому доведеться опуститися в країну шорттаймерів. Та щойно він приготувався до спуску, як праворуч від нього пролунав м'який голос, що окликнув його на ім'я. «Ральфе?» Праворуч? Неможливо. Праворуч нічого не було, окрім крісла другого пілота, борту літака і сутінкового повітря Нової Англії. Повздовжній шрам на руці Ральфа почав поколювати, як нитка розжарювання в електрообігрівачі. «Ральфе?» «Не дивитися. Взагалі не звертаю уваги». Але він не міг. Якась величезна, потужна сила налягла на нього, і голова почала повертатися. Він пручався, усвідомлюючи, що кут крену літака збільшується, але й це не допомогло. «Ральфе, подивися на мене, не бійся». Він зробив останню розпачливу спробу не послухатися, але вона не вдалася. Голова Ральфа продовжувала повертатися, і раптом виявилося, що він дивиться на свою матір. Матір, що вмерла від раку легень чверть століття тому. Чотири. Берта Робертс сиділа у плетеному кріслі Гойдалці на відстані метра півтора за бортом кабіни літака. Вона в'язала, погойдуючись над поверхнею землі. На її ногах були тапочки, оторочені хутром норки. Ральф подарував їх матері на день її 50-ліття. Плечі Берти вкривала рожева шаль. Значок з політичним гаслом «Переможемо разом з вілки!» Скріплював шаль на грудях. У 1978 році республіканець Вільям Коен, що балотувався від штату Мен, переміг на виборах у сенат Вільяма Гетевея. «Усе правильно», – подумав Ральф. «Вона носила такі значки замість прикрас. Це була її маленька пристрасть. Як же я міг забути?» Єдиною невідповідністю, що вразила Ральфа більше, ніж те, що вона була мертва, але в цю мить розгойдувалася в кріслі на висоті шести тисяч футів, було яскраво-червоне в'язання в її руках. Ральф ніколи не бачив, щоб матір в'язала. Не був навіть упевнений, що вона володіла цим мистецтвом. Однак мати справді в'язала. Спиці так і готіли в її вправних руках. «Мамо?» Ма, це справді ти? Спиці завмерли, коли вона відірвалася від кривавого полотна. Так, це його мати, принаймні такою запам'ятав її Ральф, вузьке обличчя, брови дашком, карі очі й тугий вузол каштанового й сивими пасмами волосся, і лише стиснуті губи вказували підступ. Поки вона не посміхнулася. «Ральфе Робертсе, я здивована твоїм питанням!» «Однак це не відповідь», – подумав Ральф. Він хотів вимовити це в голос, але вирішив, що краще промовчати. Праворуч від Берти в повітрі зависла молочна біла пляма. Коли Ральф глянув на неї, пляма потемніла, перетворившись у підставку для журналів, яку Ральф зробив у майстерні під час навчання в коледжі. На підставці стосик журналів Reader's Digest і Life. Тепер земля далеко внизу зникла, покриваючись коричневими і темно-червоними квадратиками, перетворюючись на лінолеум на підлозі кухні в будинку його дитинства на Річмонд-стріт у Мері Мід. Спершу крізь підлогу просвічувала земля, геометричні смужки ферм, але потім це зникло. Примарна молочна пляма перетворилася на маминого ангорського кота, що лежав на підвіконні і спостерігав за чайками. Кіт пішов із життя приблизно в той час, коли Ден Мартін і Джеррі Льюїс перестали разом знімати фільми. «Той старий має рацію, мій хлопчику». Не треба втручатися в справи лонгтаймерів. Подбай про свою маму і не думай про те, що тебе не стосується. Не переч мені. Подбай про свою маму. Не переч мені. Ці слова прекрасно виражали погляди Берти Робертс на мистецтво виховання дітей. Чи це стосувалося заборони на купання раніше, ніж через годину після їжі – чи купівлю картоплів пройди світа Беверса, який намагався покласти на дно пакета гнилі овочі? Пролог «Подбай про свою маму» і епілог «Не мені» завжди були однакові. А якщо тобі не вдавалося подбати або не вдавалося не перечити, на сцену виступав материнський гнів, і тоді помагай тобі Бог. Берта схопила спиці і знову заходилася в'язати, знімаючи червоні петлі пальцями, що відливали червонуватим світлом. Ральф вважав, що це лише ілюзія, або просто фарба на шерсті виявилася настійкою і перейшла на пальці матері. Її пальці? Яка дурнувата помилка. Її пальці. Ось лише... Над верхньою губою жінки пробивалися вусики. Довгі, неприємні і незнайомі. Ральф пам'ятав ніжний пушок над верхньою губою матері, але вусики? Ні, це було щось нове. Нове? Нове? Про що ти думаєш? Вона вмерла через два дні після замаху на Роберта Кеннеді в Лос-Анджелесі. Та що ж нового могло з'явитися в ній? Дві площини, стикаючись, розпливалися у бабіч Берти Робертс, утворюючи стіни кухні, у якій вона проводила стільки часу. На одній стіні висіла знайома Ральфові картина, що зображала сімейство за обідом – батько, мати і двоє діток. Вони передавали одне одному картоплю і качани кукурудзи, згадуючи, здавалося, кращі дні». Ніхто з них не помічав п'яту людину – бородатого чоловіка в білому. Причаївшись у кутку, він спостерігав за ними. «Христос – невидимий відвідувач», – було написано внизу картини. Хоча Ральф пам'ятав, що Христос був добрим, соромливим і навряд чи годився на роль таємного підслуховувача і підглядача. Ця версія Христа, однак, мала вигляд холодно замислений. Оцінюючий, на щоках цього чоловіка в білому горів рум'янець, немов він почув щось, що викликало в ньому лють. «Мамо, ти...» Жінка знову поклала спиці на червоне полотно, дивно сяючи червоне полотно, і рухом руки зупинила його. «Мама чи не мама, яка різниця, Ральфе?» Просто послухай мене. Не втручайся не в свою справу. Занадто пізно. Ти можеш усе зіпсувати. Голос був схожий, але обличчя. В основному шкіра. Гладка, без зможчок шкіра була єдиним об'єктом марнославства Берти Робертс. Шкіра ж створіння, що сиділа у кріслі, здавалася грубою. Більш ніж грубою, вона була лускатою, а на шиї виднілися дві припухлості. Чи це всього лише ранки? Вигляд цих ранок спричинив жахливий спогад. Зніми це з мене, Джонні, будь ласка, зніми! У глибинах мозку Ральфа і її аура. Де її аура? Не думай про мою ауру, не думай про ту стару шльондру, з якою ти зв'язався останнім часом. Можу побитися об заклад, що Керолейн перевертається в гробу. Рот жінки в кріслі, не жінки, це щось інше, а зовсім не жінка. Більше не був маленький. Нижня губа дуже розпухла, рот кривився в презирливій усмішці. У дивно знайомій усмішці. Джонні, воно кусає мене! Кусає мене! Щось неприємно знайоме в вусиках над верхньою губою. Джонні, будь ласка! Його очі! Чорні очі! Джонні не допоможе тобі, мій хлопчико. Він не допоміг тобі тоді, не зможе допомогти й тепер. Звичайно, не зможе. Його старший брат Джонні помер шість років тому. Помер від серцевого нападу, можливо, такого ж випадкового, як і той, що забрав життя Біла МакГоверна. І... Ральф подивився ліворуч. Але крісло пілота також зникло разом з Едом Діпно. Ральф побачив стару плиту, на якій його мати готувала в будинку на Річмонд-стріт. Заняття, яке не подобалося матері і не виходило в неї все життя і двері, що вели в їдальню. Він побачив клиновий обідній стіл. У центрі його стояла ваза з вогнено-червоними трояндами. У кожної троянди було обличчя. Криваво-червоне обличчя, що задихалося. «Але це неправильно», – подумав Ральф. «Усе неправильно». «Ніколи в будинку матері не стояли троянди. У неї була алергія на квіти, і особливо троянди. Коли мати проходила повз троянди, вона чхала як божевільна. Я бачу троянди, тому...» Він глянув на створіння в кріслі качалці, на червоні пальці, які сплавляючись разом перетворювалися на плавці. Ральф уп'явся в червоне полотно, що лежало на колінах істоти, і шрам на його руці почав поколювати. «Що ж тут відбувається?» Але, звичайно, він знав, що саме відбувається. Йому досить було лише перевести погляд від червоного чогось, що сиділо в кріслі, на картину, що висіла на стіні. Ту, що зображала червонолицього сердитого Ісуса, що підглядає за сімейною трапезою. Ральф був не в своєму старому будинку в Мері Мід, і не в літаку, що летів на Деррі. Він був при дворі кривавого царя. Привіт, друзі! Сьогодні ми на 314 днів ближче до перемоги. Дякую Збройним Силам. Не забудьте їм задонатити, якщо є така можливість. Все буде Україна, сонечко.